Не знав, до кого звернутися, щоб розпитати про хрепливого. Ішов за дачниками, поглядаючи на Всебіч. Подумав, тут повинен хтось сторожувати, якщо є ворота і огорожа. Назустріч дибула перевальцем огрядна жінка в пожовклому капелюшку з рисової соломки, з двома відрами добірних полуниць. «Скажіть, де можна знайти сторожа?» – звернувся до неї. Вона зупинилася, поставила на землю відра, а потім з полегкістю з шумом зітхнула, витерла лоба повною засмаглою рукою і вдячно подивилася на мене, ніби я звільнив її від непосильного тягаря. Підете ось так прямо, і десята хата поворуч». Дмитрука, охоче пояснила, – «Некодим Карпович саме на городі. Ох, їй, бо без рук залишусь. Під'їхав автобус. Жінка стрепенулася, вхопила відра і притьмом задроботіла до дороги. Я не встиг подякувати. Лічив праворуч будиночки. На городах серед кущів малини, агрусу і смородини порулися дачники. Ось і десятий. Схожий на казкову хатку дощатий будиночок. Моцуватий чоловік у виленівому галіфеїх-калошах на босу ногу, в запраній майці, Сапою розгортав землю під молоденьким персиком, робив широку лунку для води. «Добрий день!» — привітався до нього. Чоловік розігнувся і зіперся на держак сапи. Здрастуйте. Мені казали, що ви сторожуєте дачі. А що трапилось?» — непривітно запитав. «Хто ви?» — «З карного розшуку а, -а, -а Ходіть сюди!» — запросив на подвір'я. Ми сіли в маленькі альтанці, обвиті виноградом. Никодим Карпович поклав на столик жилові порослі рудим коротким волоссям руки. У вічі кидали широкі, шкарубкі долоні і товсті пальці з жовтими нігтями. Він скинув старого валюрового капелюха і поклав на лавку. Зачіска у нього коротка, їжачком, волосся теж руде, впереміж із сивим. І очі руді уважні. Віяло від нього теплом і духом сухої землі. — Яке у вас звання? — поцікавився Дмитрук. — Капітан. — Загайгора Арсен Павлович. — Капітан? — звів Острішковаті брови. — Мабуть, непогано працюєте. — Напевне. — Аміло буряка ловить метеликів, — сумно сказав і зітхнув, наче поскаржився мені. Ентимолог він пояснив. Комахи, метелики, жучки. Хіба то робота для справжнього мужчини? Чого ж? Метелик Дмитрука. Звучить? Він насупився. У його віці я ротою командував. Невдоволено буркнув. Що вас привело сюди? Ви не бачили тут хлопця років 25, Велицюватого? Вузькоокого? З годинником на позолоченому браслеті. Замислився пошкріб зарослі груди, Спроквола мовив. Ні, капітане, надто скупі дані. Може й живе. Двісті дач, всіх не запам'ятаєш. А скільки родичів? Зараз саме сезон. Що ж такої відповіді я й чекав. Він з'являється пізно, Останнім автобусом. Ще жеврила Надія. «Я не сиджу біля воїт, а в огорожі є дірки, і від лиману вхід вільний. Тепер придивлюся, пошукаю», – пообіцяв. «Дуже прошу, ми Карповичу. Повідомлю, як тільки щось підозріле». Він мить завагався і запитав, «А ваш батько ким працює?» Загинув на війні, командував танковою ротою. «Танкіст». Його світло карі очі потепліли і погляд пом'якшив. — Пляж у вас є? — А як ж? — Нашою центральною вулицею внизу вийдете до пляжу. Дмитрук звівся. — Зачекайте хвилину. Він зайшов у будинок і приніс пакунок полуниць. — Пригощайтесь. Сорок років мріяв попрацювати коло землі, і ось тепер відвожу душу, — зніяковіло сказав. Дякую. І ми потесли один одному руки. Не поспішаючи йшов поміж дач вуличкою, що збігала до лиману. На душі було невтішно, бо надії мої не справдились. Я зрозумів, що радість була передчасною обійти двісті будиночків, звичайно, неважко, і вигадати привід для власників дач. Але бракувало виразної прикмети, по якій би міг впізнати хрипливого. Спускався крутим узвозом, мабуть колишнім глибоким яром, що розітнув пагорб навпіл. Бо й тепер обабіч стриміли голі вопнякові схили. Попереду виднілася манлива смуга лиману, білий пісок, а далі причали з катерами, будинки, дерева. Пляж невеликий і невпорядкований, в одному місці біля очерету. Тяглася у воду низка сірих, видублених сонцем лобатих валунів, на яких хлопчаки водили рибу. Відпочиваючих було небагато. Неподалік від мене четверо хлопців грали в карти. Подумав, якщо справді хрипливий тут підночово, то в день йому нічого робити, хіба що смажитись на сонці. Отож, блиснула надія впізнати його. А коли він мене, навряд чи запам'ятав, як і я його. Роззувся, щоб не набрати піску в туфлі, і пішов до рибалок. Ступав обережно, від незвички ходити босоніж,